а тоді були змушені вертатися і тратити час на те, щоб покласти місток, бо за очима на місці Вибоїнки утворювалася прірва, відрізавши дорогу туди, де знаходився відпочинок. Тепер Ванді можна написати, що Віктор не здужує. Наша одвічна тривога, тривога нашої людської природи, примушує нас з неясним смутком дивитися у той бік, де сідає призахідне сонце – там у нереальному реально простягається в сонному позіханні земля. Там не знають, що їх чекає. А я повернув очі дівочої тривоги на схід. Всюди Ванда дивиться зі спеки дня. І буде їй дуже важко, бо коли ми спрямовуємо погляд на захід, ми вже все призначене нам на сьогодні пережили». Слідкуючи за Призахідним сонцем ми тільки співчуваємо тим, для кого воно несе спокійний, гіркий, несподіваний рух життя. Світанок все таки леліє для нас надії, а ванді світанок не даруватиме втішних сподівань. Я вклав до конверта оранжеву квітку, у нас квітки майже не ростуть у дикому стані. Я ступив на стерню, пішов по примежу. Дереві, материнка, птича-гречка, тягнучись угору, утворили на межі ще один порух, який ділив поле. Стерня м'яко похрускувала під ногами. Я недавно розмовляв з одним польським солдатом. Повернувшись з маневрів, розтривожений полем, він лаявся, як скажений. Його мобілізували до австрійської армії в 14-му році – Після війни присилували служити в польській, з того часу він, як на набрукованих плацах, то в казармі. Він грубо по-солдатськи лаявся та обвислі русяві вуса робили його обличчя добрим. «Комуна була в якомусь зговорі? Щось від мене ховали. Так ми покладалися спати. Рано збираючись на роботу, я не побачив кривов'язана на нарах. «Де професор?» – запитав я в Миколи. Рум'яний зіснув Павлюк подивився на мене насмішкувато. «Ти хіба не знаєш? Йому високу посаду призначили». Я згадав, як кілька днів тому Микола витискав з кривов'яза текст листівки. Тричі повертав шиток. Професор, замислившись, поправляв окуляри і поквапливо бігав по паперу кінчиком олівця. Прочитавши перероблений текст, Микола задоволено усміхнувся – а мені за нього зробилося соромно. Професор попередив Павлюка, щоб більше до нього не звертався. Микола, мабуть, знайшов іншого помічника. Він друкував відозви раз на місяць. Крім кількох реплік і тієї розмови з Грушевичем, яка відбулася ще коли професор вперше прийшов до нас ночувати, я від нього так нічого й не почув. Під квартиру пообіцяли дати цілий поверх, додав Микола. Цього й слід було сподіватися. Ще видасть старий дідько. «Що таке?» – наставився Грушевич. «Ми не озвалися. Хлопці, ми повинні радіти за професора», – зайшовся гарячим шепотом Грушевич. «Він тепер має можливість щось робити для народу. Я так само невдовзі піду. Мені нараїли посаду в психіатричній кліниці. Ви про мене так думаєте?» – Грушевич Ображено опустив на груди голову. Кривов'яза я знаю, як своїх п'ять пальців. То наша біда, що живемо, як чужинці, а тоді збираємо шкіру в зморшки. Люди пізнаються через довір'я. Микола стиснув мені плече, мовляв, мовчи. Раптом скрипнули двері, і до льоху зайшов кривов'яз. Обличчя в нього було стомлене і незнайоме. Побачивши, що всі вперлися в нього настороженими поглядами, Професор невиразно кивнув головою. «Вони мені запропонували обівреховувати мій край, мовив він і нервово старечою ходою обійшов льох», – зупинився біля нар. «Я ляжу відпочити». Миколині очі не по подолівці. Щоб зам'яти незручність, він звернувся до мене. «З Кракова приїхав один прогресивний літератор, буде в мене в редакції. Приходь послухати». Він пояснив, як заходити, щоб не накликати шпиків. Я пішов туди просто з роботи. Редакцію виявився перегороджений навпіл коридор. Вікно виходило в темний колодязь між стінами. Викладена кольоровими плитками долівка була ретельно застелена